Capitolul al șaptelea Iuda apăruse din nou în B, de data aceasta singur, petrecuse noaptea de vineri spre sâmbătă la hotel, apoi, după ce luase micul dejun, se închisese din nou în camera figuroasă. Se zvonea că numele scriitorilor dați de el pe mâna securității vor fi publicate curând în presă, alături de cele ale azilanților din Germania, ale căror familii din Albania avu să se tot din cauza lui. Sâmbătă fusese văzut ieșind din oraș cu un rucsac în spate. Văzându-l pe șosea echipată astfel, oamenii și-au închipuit că, după ce stătuse vreme în vest, își însușise obiceiul de acolo de a ieși la sfârșit de săptămână la iarbă verde, lucru cunoscut de acum în B, ceea ce-l făcuse chiar pe Cuf, cărtola să emită una dintre vorbele lui de duh, pe german mai bine îl omori decât să-l ții în weekend închis în casă. Ceilalți, care în ultimii ani se obișnuiseră să se mire de orice și cărora nici un proverb sau poem n-ar fi putut să le scoată din cap viermele îndoielii, și-au spus că ar fi mult mai bine să-și bea în grabă cafeaua, după care să se ducă să vadă cu ochii lor dacă ieșirea aceea în natura lui Iuda avea o legătură cu obiceiurile moderne ale germanilor sau cu altceva. Se întorsese mai apoi cu o mină triumfătoare și anunțaseră că au avut într-adevăr dreptate, pentru că Iuda, așa cum și-au închipuit și ei, o pornise direct spre muntele sub care se credea că se mai află ascuns arhiva statului. Așa care va să zică. Cuvintele acestea, care cu puțin timp înainte ar fi avut un accent dramatic, fură pronunțate acum cu un fel de regret. În jurul locului în care se bănuia că se află arhiva, se învârteau de la o vreme atâția oameni încât lucrul acesta devenise mult prea banal. După ce primul grup de căutători se risipiseră care încotro, odată cu încălzirea vremii, interesul pentru arhivă crescuse din nou. Se pare că de data aceasta a făcut senzație un grup de turiști germani care îi dezamăgiseră cumplit pe copiii din cătunul apropiat, cei supravegheau de la distanță, pentru că în loc să se dezbrace sau să facă dragoste în natură, cum se așteptau puștanii, au scos din sași câteva hărți și au început să se agite cu ele în mână ca mușcați de streche. Atâta a fost de ajuns pentru a se terezi vechea curiozitate, ba chiar să se facă referiri și la începutul poveștii la sosirea misterioasă cu ani în urmă a fostului șef al statului, abia numit în funcție. Aproape în fiecare zi, dar mai ales la sfârșit de săptămână în jurul locului unde era ascunsă arhiva, se învârteau fel de fel de oameni, unii care pretindeau că sunt în picnic, indivizi din tirana susținând că veniseră să admire frumusețile muntelui, alții care se dădeau drept îndrăgostiți romantici, membri ai unor secte ciudate sau geologi. O parte dintre ei erau gălăgioși și plini de viață, alții păreau căzuți din lună melancolici, dar erau și dintre aceia care plângeau în liniște. Nu puteai să-i deosebești pe cei care veniseră cu speranța să ascundă ceva de cei care doreau contrariul, să scoată ceva la lumină oameni cu ochelari și cu tenul fin care și-abandona într-o clipă zâmbetul ceremonios și scoteau din bagaje uneltele de săpat, mascate sub cele mai ciudate înfățișări, pachete de macaroane, bocanci de munte sau chiar viori. Se mai spunea că de jur împrejur, pământul fusese găurit și răscolit, deși până la urmă s-a dovedit că asta nu era decât invenția unor gazetari. Nu se mai ține aminte o asemenea viermuială de pe vremea descoperirii noilor zăcăminte de crom, când albanezii aflaseră cu imire că țara lor ocupă locul trei în lume la acest minereu. Amintirea celor timpuri făcuse posibil un joc de cuvinte celebru într-un mare cotidian, care descria exact isteria ce cuprinsese orășelul de munte. În articolul de la căutarea cromului la căutarea crimei, Ziarul spunea că demența care-i pentru a doua oară în oraș se transmisese și altor localități din țară, acolo unde se bănuia că ar fi fost ascunsă arhiva de stat. În finalul materialului, autorul se întreba a fost ascunsă într-adevăr arhiva secretă în B sau în altă zonă? Dar dacă nici nu a existat așa ceva? Tocmai sublinia ultima frază când a auzit în spatele fotolului pe care ședea o voce de copil. Domnule, domnule... Întoarse capul și zări un țigănuș, unul dintre cei care cerșesc prin baruri. Căută ceva mărunți și îl dădu, dar copilul nu plecă, ci început să gesticuleze cu mâinile. Gata," zise Marcu, nu-ți mai dau nimic." Dar puștul se apropie de el și își șoptie câteva cuvinte pe care le înțelesese cu greu. O fată la colț la anunțuri. Marcu îl amenință cu palma. tecar sau vrei să o încasezi?" Spre uimirea lui copilul nu se sperie. Nu te enerva, domnule, nu sunt codoși, nevastă ta m-a trimis, te așteaptă la colț." Marcu sări în picioare, plătica cafeaua și ieși aproape în fugă, o de departe, așteptându-l chiar în colțul străzii în fața afișelor de film. Iartă-mă că te deranjezi," începuia, înainte ca el să spună vreun cuvânt. E prima dată când vin la cafenea după tine." Ce s-a întâmplat? Hai, zi." Nimic din ce ți-ar putea trece prin cap, am mare nevoie de tine." E ceva urgent, de-asta am venit aici. Spune odată. Nu pot pe stradă, o să vin din seară la atelier. Di seara, adică în seara asta, se miră el. Nu se întâlniseră niciodată noaptea, deși el visa de mult la așa ceva. Fata dădu din cap, Diseară chiar la noapte, cât mai târziu. El credea că visează. O să te culci la mine?" Răsufla precipitat. Te rog, nu-mi Avea multă durere în glas și el îi spuse, Bine, bine, nu te mai întreb nimic." Așa, deci așteaptă-mă diseară, târziu la atelier, chiar după miezul nopții. Marco Ruson trebuie ce-i cu teatrul ăsta, dar expresia nespus de trista ochilor ei îl făcu să renunțe. O însoții cere. Strada era acoperită cu frunze uscate care, în mod inexplicabil, le mai alinau suferința. Acum o să plec," zise fata. Făcu doi-trei pași, după care privi înapoi. Iubitule, crede-mă, nu pot să-ți spun mai mult. Când nu-mi vedea, o să-mi dai dreptate." El îi zâmbire a urmărit cu privirea cum se îndepărtează. Când nu-mi vedea, o să-mi dai dreptate, repetă cuvintele fetei. S-ar fi așteptat ca creierul să înceapă să întoarcă pe toate fețele cuvintele ei, dar spre uimirea lui lucrul acesta care se întâmpla pentru cele mai nesemnificative lucruri, acum întârzia să se producă. I se părea chiar că evenimentul din ziua aceea ar fi trebuit să aibă loc mai de mult, pentru că fuseseră destule împrejurări în care iubita lui ar fi putut să-i spună nu mai pasă de nimic, vin seară la tine." Logica lui, înșirea în ordinea firească și fără grabă, întâmplările care o împinsă să se abandoneze astfel. Fuga ei de acasă, pericolul ca fratele să se sinucidă, o sarcină revenirea onchiului din cătunul lui, intervenția pentru ștergerea datoriei de sânge, Viza care l-ar ajuta pe fratele ucigași să se refugieze în Elveția. Mergea, agale, pe strada bântuită de vânt. Plopii de aduceau o ușurare ciudată, la fel ca și frunzele uscate de pe jos. Ce coșmar mai e și ăsta?" se întrebă Marcus, stând în picioare în fața ferestrei și privind afară. Niciodată așa nemişcat cum era, timpul nu-i se să în imaginație sub înfățișarea unui mamut greoi. Pentru a-l face să se miște mai repede, folosise toate mijloacele posibile. Se plimbase prin oraș, terminase câteva treburi mărunte lăsate pe jumătate cu săptămâni în urmă, pictase, își împletise singur câteva țigări moțeise, dar toate acestea nu numai că nu-l puseseră mișcare pe mamut, ci dădeau chiar impresia că îl frânează și mai mult. După căderea serie a avut senzația că făcuse o descoperire, așteptarea de zi, nu era la fel cu cea de seară, iar aceasta nu avea nimic comun cu așteptarea de noapte. Avea să încerce acum partea cea mai dramatică a așteptării, cea în care evenimentele se vor comprima ca materia nucleul unei comete, și aceasta era așteptarea de după miezul nopții, și pentru că era pregătit sufletește să o întâmpine, ei se păru mai ușoară decât crezuse. Un soi de moleșală, pricinuită, se pare de oboseală, îi dădu impresia că primele ore ale nopții... Trec foarte repede. Când a auzit pașii de afară, primul lucru care a atenția a fost faptul că fata nu era singură. Ciudat, dar asta nu-l miră prea tare. Și doar atunci când deschise ușa și văzu pe cineva stând în întuneric în spatele ei, fu tentat să spună, știam eu. Fratele meu, Angelin”, zise fata. Acum Marcu era sigur că știuse, ba chiar obrazul celuilalt sub neras, semăna ca două picături de apă cu chipul pe care el și-l imaginase uneori. Firește că știuse, așa după cum simțise că fata, la fel ca majoritatea albanezelor, înainte de a fi soție sau iubită, rămâne o soră credincioasă. După ce închise ușa în urma lor, primul lucru la care se gândi fu de dea jos de pe perete nudul ei. Deși chipul fetei nu era terminat, își spuse că celălalt o să recunoască după sex, o să îl recunoască fără dubii. Poate că îl-o fi văzut sau atins în serile la de vară, pastila pe care o luase surprinzându-l exact întoiul scandalului cu frate -su. O, doamne, poate că luase pilula aceea mai mult ca să-și domolească zvâgniturile sângelui decât de teama sarcinii." Luați loc," le spuse, iar în sa sa jură, Drace!" Scuzați-mă că am rămas ca la dentist, dar cred că înțelegeți." O, oh, sigur, fă cu fata, și noi suntem la fel de șocați. Înainte de orice, eu și Angelin, își cerem scuze pentru deranj." Nicio vorbă." O întrerupse Marcu. Ar fi vrut să-i spună că era normal să-i ceară lui ajutorul, dar în secunda următoare îi trecu prin cap că poate băiatul nu știa de relația lor, drept pentru care renunță. Ca o salvare, Marcu își aminti de sticla de coniac și câteva minute se ocupă de ea și de pahare." Marcu," îi spuse fata privindul ținta, am venit la tine pentru ceva foarte important." Te cred," zise el. Fata trase aer în plămâni. Pentru o clipă, Marcu crezu că avea să vorbească doar ea. Probabil că ceea ce voiau să-i spună acum fuse să-i întors pe toate fețele, analizat de zeci și poate chiar de sute de ori în lungile ore când stătuse răntinși unul lângă altul. Explicațiile fete erau extrem de vagi. Lămuririle pe care îi le dădea nu ajutau la nimic pentru că, în loc să facă lumina, ele semănau mai multă confuzie. Fratele ei ucisese pe cineva în condiții absolut ciudate. Contrarea ceea ce credeau unii, omorul acela nu fusese înfăptui sub influența vreunui susținător al vechiului Canon, cum era unchiul de la țară de pildă. A fost o simplă întâmplare faptul că rătăcirea lui din zilele acelea a coincis cu venirea bătrânului. Dacă în locul lui ar fi venit altcineva, un guru al unei secte japoneze sau tibetane, de exemplu, un militant pentru cauza Kosovei, un integrist catolic irlandez, organizație secretă pentru exterminarea dictatorilor, în căutare de adepți și așa mai departe, soarta lui ar fi fost aceeași. În locul lor, deschisese ochii pe vechiul canon și se lăsase influența de el. Pentru el a fost într-adevăr o nenorocire faptul că vestea despre luptele din Kosovo a ajuns așa de târziu, după cum la fel de mult, a și răspunsul de la Asociația Tinerilor Idealiști din Tirana. Tot la Tirana, în decursul primei călătorii din primăvară, băiatul suferise și primul șoc. Cu trăiera noapte de noapte împreună cu verii lui bar după bar și discotecă după discotecă, nevroza ei se instalase pas cu pas. Crezuse că discuțiile despre bani vor înceta odată și odată și ei vor mai vorbi și despre altceva. Totuși, în fiecare noapte, ele se repetau exasperant, măcinându-i nervii și acoperind totul. Sora sa încerca să le justifice. Este normal că, după atâția ani de sărăcie și mizerie, oamenii să fie nebuniți după bani. Dar el nu se lăsa convins. Atâta lăcomie se părea de rău gur. Într-o noapte n-a mai vrut să iasă în oraș și nici a doua zi. Eu știu ce vrei tu," i-a spus sora sa. Și-i pomenise despre tinerii idealiști cu doi dintre care se cunoscuseră întâmplător. În aceea seară s-au întâlnit toți patru la barul Piața. După ce le-a ascultat în liniște programul, el a spus că trebuie făcut ceva mai mult, un gest care trebuie să atragă atenția lumii întregi. Eroul lui preferat era cehul Ian Palach, cel care își dăduse singur foc în zilele ocupației sovietice și își reproșa că nu putuse face nimic asemănător. În momentul răsturnării, dictaturii avea 14 ani, iar în anii care au urmat, evenimentele au fost atât de obscure, încât era greu să aderi la una dintre părți. Ar fi fost gata acum să adere la asociația lor și să facă tot ce i s-ar fi spus, de pildă dacă le-ar fi adresat scrisori de amenințare miniștrilor și parlamentarilor corupți și dacă aceștia nu și-ar fi dat imediat demisia, el era gata să pună în practică amenințările adică să împuște pe oricare dintre ei. Cei doi au rămas cu gura căscată. i au răspuns că nu se gândiseră la așa ceva, dar că o vor face și îi vor da un răspuns. După ce s-a întors în nord, el a așteptat în zadar răspunsul lor. Avea privirea din ce în ce mai goală, vorbea tot mai rar. Tocmai în momentul acela a venit și unchiul din satul lui de munte. La fel de dezamăgit ca și el, lumea se strică. Oamenii nu mai sunt oameni, bărbăția și spiritul de onoare despre care se crezuse că vor apărea din nou după căderea comunismului, lăsând din ce în ce mai străini al Singura speranță stă în reînvierea bătrânului Canun. Tineri de onoare, floarea tineretului, nu cei care umpleau discotecile de sigur, aveau să se jerfească primii. Angelin îl asculta fără să-i dea prea multă atenție. Nu avusese niciodată vreo simpatie deosebită pentru Canun, și l-ar fi ascultat pe un chisu cu aceeași indiferență până la capăt, dacă printre cuvintele celuilalt care curgeau ca pârâul de munte, nu ar fi fost câteva care să i se înfigă ca un cui în creier. Tineri de onoare, floarea neamului nu se gândesc cum să câștige ceva, spunea el, ci sunt gata să facă chiar contrariul, să piardă totul. Vorbele acela... Îl scoaseră pe Angelin din indiferența cu care ascultase până atunci, iar unchiul povestea și povestea mereu cu un entuziasm pe care nu îl l cunoscuse până atunci, până când nepotul l-a întrerupt cu o întrebare. Familia noastră are de plătit vreo datorie de sânge? Din clipa aceea, cuvintele unchiului au devenit grele și aspre ca pietrele din culă. Da, există o datorie de plătit. Aceasta era și scopul călătoriei lui acolo, în mijlocul iernii. Comuniștile confiscaseră răpășunea de vară și o parte din turme, iar de datoriile de sânge nu se putu să reatinge. Încerca să răfirește la școală și prin ședințe zi de zi să le tinerilor, convingerea că trebuie să se jertfească pentru ideile lui Lenin, dar se știe cum s-a terminat toată povestea asta. Așadar, exista o datorie de sânge care trebuie spălată de familia lor și de obligația asta, nu puteau scăpa nici ei, nici copiii și nici nepoții lor în vecii vecilor. Angelin îl întrerupsese pentru a doua oară pe unchiul său, cerându-i numele viitoarei victime după care tăcuse până la sfârșit. Îndată după omor, regretele începură să-l tortureze mai curând decât se așteptase. Nu pusese geană peste geană, nici în prima noapte și nici în cea următoare. În timpul nopții revedea cravata blămarena celui ucis în clipa în care omul se prăbușa la pământ, iar cravata îi flutura în aer ca și cum ar fi refuzat să ajungă pe pământ odată cu el. Angelin, visa de mult să aibă la gât o asemenea cravată, și acum când omul care o purtease nu mai era, îi se părea că cravata aceea este deja a lui. Toate aceste amănunte îi le povestise sorăsi în lungile ore de după crimă, așteptase un ordin de la tinerii de Alici din Tirana și ordinul acela nu mai venise. Atunci se supusese singurei autorități pe care o cunoștea, canonul. Îndată, după crimă, a înțeles că acționase greșit, dar acum era prea târziu ca să mai îndrepte ceva. În vreme ce fata îi povestea ce s-a întâmplat după omor, Marcu și imagina pe cei doi frați discutând alături în pielea goală. Proaspă spălați amândoi pregătiți de moarte pe marginea gropii sau pe masa de autopsie. O, doamne," își spuse, tocmai în clipele, acelea au făptuit incestul. La sfârșit, fata-i dezvăluit motivul pentru care veniseră la el. Se exprima din ce în ce mai tulbure. Fratele ei, damnat fiind de acum prin această crimă, nu mai putea face nimic care să-i spele păcatul. N-ar fi putut să plece de pildă în Kosovu, unde începuse luptele pentru că era condamnat, or să se ascundă veșnic, or să fie ucis de cei din namul lui Marian Schreli. Ori, în fine, să fie arestat. În toate aceste situații, desfășurarea, pe mai departe, a Jack Mariei nu putea fi împiedicată de nimeni și de nimic. Ascuns în munți, în spatele gratilor sau sub pământ, Angelin nu avea nicio posibilitate de a opri mașinăria morții. În primele două cazuri, namul șclerarilor putea ucide pe oricine din familia lui, iar dacă l-ar fi ucis pe el, ai lui prelua obligația de onoare de a omorâ pe careva din familia vrăjmașă. Și astfel totul va continua ca în urmă cu 400 de ani. Aceasta era și obsesia lui cea mare, dorise să facă un bine, ceva util celorlalți și ieșise pe dos. Iată de ce, ca să evite asta, el, adică ei firește împreună, își spuse Marcu, trupul ei alb și trupul lui subțire transparent pe masa de autopsie, deci ei doi se certaseră o mulțime pentru că el, fratere, contra la ceea ce credea ea, voia să se sacrifice. Și pentru că vechea lege nu admita sinuciderea, el cerea sprijinul autorităților. Veniseră la el. Marcu vrut să întrerupă. De ce tocmai la el? Dar privirea îi luneacă spre cufărul în care ținea ascunsă uniforma, cea de ofițer de poliție, piela de șarpe. Desigur, își zise. Veniseră la el în calitatea pe care o va avea de adjunct al șefului de secție. Vecinătatea morției făcuse să-i primi primii cel mai mare secret al vieții lui – Descoperiseră ceea ce nu știa nimeni. Și pentru ei celaltă lumea lui împărăția în care el era ofițer de poliție însemna acum totul. Îi trebuie o bucată de vreme pentru a înțelege ce voiau de la el. Singurul mod de a opri mașinăria morții, pe care nici moartea însăși nu mai putea opri acum, era tot o mașinărie cea a statului. Planul era simplu. Tânărul avea să se predea poliției, iar tribunalul îl va condamna cât se poate de aspru. Nu la 15 ani de pușcărie, cum se întâmplă în cazul răzbunărilor dictate de canun, ci direct la moarte. Lucru pe deplin posibil acum, când legile sunt schimbate la fiecare două-trei luni, iar dosarele se plimbă în voie pe la Consiliul Europei. Deci va fi condamnat la moarte și va fi executat ca toți criminalii de rând. Singura lui pretenție este ca statul în acest caz să se constituie parte în conflictul Gheac Mariei adică mâna care răzbună moartea lui Marian Șcreli. Băiatul știa că în condiții normale o asemenea cerere ar fi părut ilogică, dar comparând cu ceea ce se întâmpla în ultima vreme, cu avalanșa de dosare albaneze de la Bruxelles și Strasburg, și mai ales cu insistențele Partidului Naționalist renașterea albanismului, ca noul cod penal să fie introduse articole din canon, totul părea posibil, așa că... Marcuș frecă tâmplele cu podul palmelor pentru că știa că asta este metoda cea mai bună pentru a-și pune sângele în mișcare. Așa că, prin intervenția statului miezul evenimentelor, firul Mariei avea să se rupă. Familia băiatului, adică noi toți, zise fata arătând spre sine, o să-i cerem statului să ne plătească sângele lui și arătă spre frate-su și nu neamului șcrelarilor. După care continuare să argumenteze cât mai logic cu putință, această deplasare a Gheagmariei într-o zonă nouă necunoscută ar putea schimba totul din temelii. Statul este obișnuit cu conflictele, el poate duce un asemenea război mai ușor decât orice familie. Toată treaba este ca statul să accepte acest rol, cu alte cuvinte să declare condamnarea băiatului, nu numai ca pe o pedapsă de stat, ci și conformă canonului. În plus, în constatarea finală, aceea a procurorului și a medicului legist sau un anunțul oficial din presă ar trebui scris chiar așa. Statul albanez l-a împușcat pe Angelin din neamul ucailor care a plătit astfel pentru sângele lui Marian Șcrelii, aflat în slujba statului. Marcu își prinse din nou tâmplele în palme. Cât timp fata vorbise, nu întrerupse deloc. La sfârșit, în locul întrebărilor la care se gândise, nu-i veni minte decât una, pe care o repetă de câteva ori. Adică, după părerea lor, statul trebuia să se facă părtaj la o crimă? Și când fata îi dădu de fiecare dată același răspuns, exact, surprindea în ochii ei o luminiță rece ca și când l-ar fi întrebat, ce e de mirare aici? De când e el, statul asta a făcut, a ucis. Tu știi cel mai bine acest adevăr. Să fi fost altădată ar fi strigat, de ce eu? Dar acum era deja târziu. Se contorsionă tot și chiar dacă nu rosti cuvântul firește, acesta se putu citi în mișcarea aceea ca într-o figură de balet, firește. De mult nu se mai uitaseră la ceas. Nu mai era mult până în zor când Marcu, gurabartii, le promise că va vorbi cu procurorul sau cu șeful poliției, ori chiar mai bine cu amândoi. Erau tu trei moleșiți de oboseală și de nesomn. Când se ridicară să plece, Marcu se apropie de fereastră, privie afară și le spuse că poate era mai bine să aștepte până dimineață. Instala instală pe amândoi în patul lui, unde dormea destul de rar, iar el se întinse pe canapea. Îi se păru că le de șaptele o bucată bună de vreme, însățite din când în când de oftaturi. Când prima rază de lumină clipi la orizont, gândul că ea luase pastilele anticoncepționale îl liniști și a dormi instantaneu. Când se trezi, văzui imediat că cei doi plecaseră. O bucată de vreme se învârti în jurul patului, unde îi se păru că simte parfumul cunoscut al fetei, dar renunță imediat spunându-și că s-ar putea să găsească cine știe ce acolo. Afară era o zi frumoasă. Procurorul nu era de găsit. Pe șeful poliției l-a întâlninsă când ieșea de la el din birou. Mă gândeam eu că o să ne întâlnim odată și odată, îi spuse ofițerul zâmbind. Marcu nu era mirat. Gândul că și celălalt știu, ba chiar așteptase această întâlnire, îi se păru firesc. Hai vină cu mine undeva, pe drumul să vorbim despre plângerata. Că nu era vorba de nicio plângere, Marcu ar fi vrut să-l lămurească, dar celălalt nu lăsă să spună nimic. Urcând în mașină îi mărturisi cât de mult îi place să se afle în compania artiștilor și ca dovadă îi arătă o revistă literară aruncată pe canapeaua din spate a mașinii. După care se aplecă la urechea șoferului și îi spuse locul în care trebuia să ajungă. Nu o să te plictisești. Să întoarse apoi spre Marcu. Din contră, cred că o să te distrezi. Asta mai lipsea își zise acesta. Asta mai lipsea acum să asizi la vreo arestare, măcar să fi început ziua altfel. Deși sunt groaznic de ocupat, încerc să mai citesc și eu, urmă celălalt. Firește unele chestiuni mai moderne, nu le prea înțeleg. uită de exemplu, sunt câteva poezii numărul ăsta al revistei pe care, cum să spun, aș fi vrut să-ți știu părerea despre una dintre ele, unde e vorba despre Luxemburg. Marcură răsfăi publicația ca să găsească poezia, la un moment dat izbucni în râs. Vezi, făcu șeful poliției. Te apucă și pe tine râsul. Adică e acolo ceva ce nu merge, nu? Așa e, zise Marcu. Citește-mi, te rog, primele două rânduri. Vreau să le aud din gurata. Marcu făcu făcu pe plac. Voi veni îmbrăcat în mantaua a murgului. Ca prezervativ, voi folosi harta Luxemburgului. Râsără împreună o bucată de vreme. Șeful poliției spuse apoi că nu este sigur, dar crede că versurile acelea pot fi ofensatoare pentru un stat, cu atât mai mult pentru unul care este membru al Uniunii Europene, cum este Luxemburgul. Marcu ridică din umeri. Uite la ce mă refer," zise celălalt. Bine, bine, vii tu acum și spui că folosești harta Luxemburgului sau a Danemarcii ca prezervativ." Dar ce te faci dacă apare al nebun și zice că-ți folosește harta ta, adică a țării tale, să zicem drept, țucald? Ana e bitreabă, nu? Țara vulturilor, oală de noapte. Marcu râse din nou. Mașina și din oraș și o lăs spre munte. marcus se stăpânea cu greu să nu-ntrebe, încotro să îndreaptă. A avut impresia că, cu cât vor ajunge mai departe de oraș, cu atât mai ușor îi va fi să discute despre problema lui. În fine oprire într-o poiană. Ce frumoasă e natura, nu?" zise ofițerul. Ți-am promis că nu o să te plictisești." Coborâ primul din mașină și privi de jur împrejur. Șoferul deschise portbagajul, scoase de acolo o pătură și două sticle cu apă și le puse lângă ei. Se așeza răca pentru picnic. E frumoasă natura, orice îi spune," zise șeful. Scoase apoi un binoclu din geantă și își făcu o, o bucată de vreme de lucru cu el. Trebuie să supraveghești ceva," zise și puse binocul la ochi. Ce mai poliție?" se miră Marcu. Ce o putea supraveghea în pustietatea asta, numai Dumnezeu știe? Vrei să te uiși și tu?" îl întrebă celălalt, întinzându-i binocul. Marcul loși și se întoarse cu el în direcția în care privise șeful poliției. Stâncile se apropiară cu o viteză amețitoare, I se păru că vede râpa cu tufișuri în care bănuia că se află intrarea în arhiva secretă. Își aminti de sexul fetei, apoi de șeful statului care venise chiar în ziua în care fusese numit. Ar dea de nerăbdare să știe mai multe despre povestea aceea. Totuși, își jură în sinea sa că nu va întreba nimic înainte de a discuta despre problema lui. Îi întinse celuilalt binocul, repetându-i cuvintele cu un sentiment de vinovăție. Frumoasă e natura. I se păru că omul îl privește cu suspiciune. Frumoasă e natura. Așa de naiv să fie să nu bănuiască nimic? Se întrebă Marcu. Poate ar fi mai bine să-i pună câteva întrebări. Despre hoții de la bancă, de exemplu, ba mai mult, ca să pară cât mai firesc ar fi putut să-l întrebe dacă nu le urmărea chiar acum mișcările. Era hotărât să-i pună această întrebare imediat ce ar fi lăsat binocul de la ochi. Dar când se întâmplă lucrul acesta, ochii șefului i se părură nespus de străinchi, ca și când și-ar fi lăsat toată voiciunea de adinauri în stiglele binoclului. O fi văzut ceva acolo," îi spuse Marcu, ceva ce n-ar fi trebui văzut." Altfel de unde această oboseală și această tristețe? Dacă nu greșesc, voi să-mi spui ceva," zise șeful poliției. Înainte de a deschide gura, Marcu trase aer adânc în plămâni. Celălalt îl ascultă fără să-l întrerupă. Clipii de câteva ori din ochi, apoi holbă peste măsură, după care clipi din nou. Hm, ia te uită," spuse în cele din urmă și duse iarăși binocul la ochi. O bucată de vreme rămase așa. Iată te uită," făcut din nou, ca și când ceea ce vedea l-ar fi mirat din calea afară. Nu vreau un răspuns pe loc," zise Marcu. Îmi dau seama și eu că este ceva ieșit din comun. Vă cer încă o dată scuze." Bineînțeles," răspunse celălalt. Marcu ar fi dorit să dezmorțească atmosfera aceea cu o discuție simplă, optimistă, lejeră. Singurul lucru de care se temea era ca nu cumva celălalt să-i refuze cererea cu un nu respicat. În vreme storcea creierul pentru a găsi un subiect mai puțin dramatic, de pildă ceva ce citise în presă despre experiența poliției din New York și cum ar putea profita de ea polițiștii albanezi, se trezi că îi spune cu totul altceva și anume că, după capul lui, drumul parcurs de omenire până în momentul acesta a fost complet greșit. Șeful poliției îl asculta cu mare atenție. Tâmpitule, se apostrofă marcu. Acu ți găsit să faci filozofie." Poți să mă mai prin binoclu?" întrebă brusc ca pentru a mai drege busuiocul. Celălalt nu a avut nimic împotrivă. Dacă vezi ceva mai ciudat, spune-mi. Eu o să ații păznițel." Marcu luă binoclul cu o mișcare zmucită. N-ar fi crezut că totul putea fi atât de firesc. Îl puse apoi Loic și-l îndreptă la fel ca prima oară spre stângi. Acestea se cutrea murară, la început spre stânga parcă pentru a scutura zăpada de pe umeri, apoi spre dreapta până ce se mai stabilizară oarecum grohotișurile păreau totuși la fel de sălbatice, de reci și de neprietenoase ca la început. Dacă vezi ceva mai ciudat, spune repetă în sinea sa cuvintele șefului. Celălalt dormea ceea ce însemna că Marcus ar fi putut crede într-adevăr în momentul acela adjunctul său. Schimbarea din felul cum respira și-și umfla nările mărturisea că așa și e. În realitate, totul îi se părea ciudat acolo, pe stângi, începând cu fulgii de zăpadă, care coborâseră din cer și acopereau acum totul. De unde vin acest sentiment imens de culpabilitate, răspândi peste tot? O, Doamne!" se întrebă el. La un moment dat i se păru că știe de unde vin toate acestea. De la râpile întunecate, pe unde se pătrundea în arhivă, semănând atât de mult cu sexul femei și răspândind departe, departe, sentimentul acela de vină generală. Fata îl înșelase cu siguranță cât timp stătuse la tirana și după aceea cu frate -su. Apucă binocul cu amândouă mâinile pentru a le opri tremuratul. Avea credința că, dintr-o clipă între alta, va descoperi întregul mister. Era convins că malul acela îngust era punctul pe unde se putea pătrunde sub pământ. Pe toată suprafața pielii umane sunt numai două puncte, ochii prin care imaginea universului îi se poate strecura în trup. Și globul pământesc trebuie să aibă un loc de trecere asemănător, prin care să te poți coborî în cealaltă lume. De mii de ani, oamenii o caută și nu reușesc să o găsească. Și-l imagina pe Odiseu tăind o cu trei mii de ani în urmă, încredința că mirosul și culoarea sângelui îl vor ajuta să descopere intrarea pe tărâmul celălalt. Sforăiturile șefului păreau că vin de departe. Marcus se sprijini pe coată pentru a ține mai bine binocul. Tufișurile din râpă se zgâlțâiau ca bătute de un vânt misterios. Totul era în așteptare, o așteptare mai rea ca un coșmar. Sentimentul acela de vinovăție putea să se materializeze și să apară dintr-o clipă într alta, iar Marcus se temea că ar fi putut țipi și el și pierde spectacolul. Nu a dormi," își poruncei singur. Mai fi atent un pic, o asemenea șansă vine odată în viață." Și uite că nu aștepta să degeaba." Îndepărtare începu să se zărească ceva. În locul hoților de la bancă apăru însă un șir de mașini oficiale. Când prima mașină lungă și neagră opri în locul dictatorului, albanesc al altcineva. După sprâncene îl recunoscu pe președintele rus Brezhnev. Imediat după el apărut germanul Ulbricht și urma lui alți doi cu plastroane albe la gât, ca și când s-ar fi dus la bal. Toți vor același lucru, își spuse. Era sigur că președintele albanez, deși mai fusese odată aici, avea să revină. Nu renunța el așa ușor la arhiva secretă. Și apărut într-adevăr cu o întârziere voită, care în realitate nu era altceva decât contrariul ei, adică ajunsese de fapt înainte de vreme, ceea ce încerca să prezinte pe dos, la fel cum avea și numărul la mașină pus invers. – Mare șmecher, își spuse Marcu. Un timp peisajul a fost pustiu, apoi un orișor străveziu de praf sau de petale de trandafir nu se deslușa prea bine, anunța apariția cuiva. Era o caretă neagră cu roțile subțiri din care coborâ greoi un om. Iată te uită, iată, te uită," îi zise Marcu. Era Udi brege în persoană care o pornile legănându-se înainte, rotindu-și în toate părțile găurile goale ale ochilor. Iată-te, în sfârșit, vreau să strige marcu și, într-o secundă, priceput de ce nu se mirase cât uși de puțin de sosirea lui, îl așteptase precum se vede din capul locului. Prinț ghinionist, își spuse, tu singurul dintre toți uciga și celebrii care te-ai căit într-adevăr, singurul ghinionist și norocos în același timp. Îl sufoca un sentiment de duioșie și începură să-i tremure mâinile, drept pentru care imaginea din lentilele binoclului fugăta gata să se răstoarne cu susul în jos. Își dădea seama ce mult suferă celălalt, după cum o jotea fruntea cu orbitele pusti în toate părțile. Ar fi vrut să-i spună ceva ce tocmai trecuse prin cap, dar nu știa în ce limbă să-i vorbească. Personaj enigmatic, de ce ai mărturisit o crimă care nu era a ta? Era convins că știu-se din ceea ce abia acum îi străfulgerase conștiința. Uedip nu-și ucisese tatăl și nici nu se culcase vreodată cu mai sa Erau fapte imaginare înfățișate, ca și când ar fi fost reale, din clipa în care el a devenit tiran. Marcu își simți crelul zvâgnind. Orice tiran este un potențial criminal în serie. În ziua în care își pune corana pe cap, crimele lui neînfăptuite încă trec din spațiul virtual în cel real or în trecut, pentru a-și găsi în cele din urmă un adăpost sigur în pântăcele mamei. Departe, în râpa cu tufișuri sălbatice, Oedip continua să-și agite orbitele negre ale ochilor. Tiran orb, îi strigă Marcu, Tată și fiu al crimei, ce vrei să vezi cu găurile alea? Bățul regelui scutura mai departe tufișurile, căutând se pare de misterioasă de unde ieșise din greșeală și pe unde trebuia să dispară din nou în nant. Peste o săptămână, Marcu Gurabarti primi răspunsul comun al procuraturii și poliției. Statul albanez nu era de acord să se implice în aplicarea canunului. Printre argumentele invocate în adresă se afla un document al Consiliului Europei, abia sosit de la Bruxelles, care avea legătură, să, cu problema în discuție. Marcu citi răspunsul de câteva ori. Rămase o bucată de vreme, cu ochii pironiți pe cuvântul Europa, care, din cauza concentrării începu să tremure, apoi să-și dilate conturul, cât pe ce să dispară pentru totdeauna. Ca și când ar fi auzit un zgomot ciudat, Marcu își ridică privirea. Cerul era de o pustietate șocantă, știuse că goliciunea are o forță teribilă, dar era pentru prima dată când îi simțea toată tristețea. Norii spânzurau înghețați, iar păsările se ascunseseră și ele. Așa trebuie să fi fost sfârșitul sau începutul acela de anotimp, când zeii, după cum spune legenda, părăsiseră pământul. Cerul se întindea nesfârșit, sfârșia de tristețe orfan după plecarea lor. Cine știe de ce, în clipa aceea, pictorului îi veni să plângă. Sfârșit. Tirana Paris, 1998-2000 Ați ascultat florile înghețate din martie de Ismail Cadare. A citit Florina Drăgan, Ionie 2003.